Patul lui Procust. Pista 26. Un al treilea exemplu ni-l oferă radioactivitatea care se limitează în afară de excepții aproape neînsemnate la grupul de atom posedind de la 83 la 92 electroni. Nici aici nu știm pentru ce. Astfel, singurul lucru ce ni-l poate spune chimia este că viața trebuie pusă în aceeași categorie cu magnetismul și radioactivitatea. Universul e construit în așa fel încât să funcționeze după anumite legi. După aceste legi, atomii care posedă un anume număr definit de electroni, adică șase, de la 26 la 28 și de la 83 la 92, au anumite proprietăți care se manifestă în fenomenele vieții ale magnetismului și ale radioactivității. Un creator atotputernic, pe care nu l-ar fi împiedicat nicio limitare, n-ar fi redus la legile care guvernează universul actual. El ar fi putut alege să construiască un univers conform cu oricare din infinita multiplicitate de grupuri de legi posibile. Dacă ar fi adoptat un alt ansamblu de legi, alți atom particulari ar fi putut poseda alte proprietăți speciale legate de Constituția lor. Nu putem spune care anume, dar că viața, ca și magnetismul și radioactivitatea, poate să nu fie decât o consecință accidentală a grupului particular de legi care cărmuiește universul actual. Este adevărat că cuvântul accidental se pretează la discuții. Căci pentru ce creatorul universului n-ar fi ales un grup special de legi, tocmai pentru că aceste legi ar avea să tragă după ele apariția vieții? De ce n-ar fi fost acesta felul său de a crea viața? Atât timp cât considerăm pe creator o ființă antropomorfică, animată de sentimente și de interese asemănătoare cu ale noastre, nu se poate răspunde la obiecția aceasta decât cel mult prin observația că, Odată admis postulatul unui astfel de creator, nicio discuție nu poate adăuga mare lucru la ce ce s-a acceptat dintr-un început. Dar dacă alungăm din spiritul nostru orice urmă de antropomorfism, nu mai avem niciun motiv să presupunem că legile actuale ar fi fost alese în adins pentru a produce viața. Ar fi fost tot atât de rațional, de pildă, să gândim că ele au fost alese pentru a produce magnetismul sau radioactivitatea, ba chiar mult mai rațional, fiindcă, după toate aparențele, fizica joacă în natură incomparabil un rol mai mare decât biologia. Dacă o considerăm dintr-un punct de vedere strict material, extrema neînsemnătate a vieții ar putea contribui mult la distrugerea opiniei că viața aceasta ar fi putut interesa cândva deosebit pe marele arhitect al Universului. O comparație familiară va limpezi poate mai bine situația. Un marinar fără imaginație, obișnuit a face noduri, nu ar putea crede în posibilitatea trecerii oceanului dacă n-ar exista posibilitatea de a face noduri. O funie însă nu se poate noda decât într-un spațiu cu trei dimensiuni. Niciun nod nu e susceptibil de a realiza într-un spațiu de 1, 2, 3, 4, 5 sau orice alt număr de dimensiuni. De aci, marinarul nostru fără imaginație ar putea deduce că un creator binefăcător trebuie să fi luat pe marinar sub protecția sa deosebită. Că acest creator a voit ca spațiul să aibă trei dimensiuni, anume pentru ca în universul creat de dânsul să se poată face noduri și să se treacă oceanul, cu un cuvânt, că spațiul are trei dimensiuni pentru ca să poată exista marinari. Acest raționament pare a avea aceeași valoare la argumentul de mai sus. Într-adevăr, Viața considerată în ansamblul ei și facultatea de a face noduri au cam aceeași importanță. Și una și cealaltă nu alcătuiesc decât o fracțiune cu totul fără însemnătate a activității totale a universului material. Deci, după actualele date ale științei, în acest fel surprinzător am ajuns să existăm. Iar mirarea noastră nu poate decât să sporească, îndată ce căutăm să trecem de la problema originilor, la aceea a scopului existenței noastre, adică dacă încercăm să prevedem ce rezervă rasei noastre destinul. Viața, așa cum o cunoaștem, nu poate exista decât în condiții convenabile de lumină și căldură. Noi înșine nu existăm decât pentru că Pământul primește de la Soare exact cantitatea necesară de radiație. Dacă s-ar rupe echilibrul într-un sens sau altul, exces sau lipsă, viața ar dispărea inevitabil de pe globul nostru. Și trăsătura esențială a situației este că echilibrul se poate rupe foarte lesne. Omul primitiv, trăind în zona temperată a pământului, a trebuit să vadă cu un fel de groază epoca de gheață coborând peste așezările lui. În fiecare an, ghețarii ajungeau mai jos în văi. În fiecare an, soarele părea mai puțin capabil de a furniza căldura pe care o reclamă viața. Pentru el, ca și pentru noi, universul părea a fi ostil vieții. Noi, care trăim acum în zona îngustă temperată din jurul soarelui și care căutăm să străbatem de părtările viitorului, vedem că suntem amenințați de o epocă de gheață cu totul diferită. În tocmai precum Tantal, stând în picioare într-o apă destul de adâncă, încât aproape să-l înnece, era totuși condamnat să moară de sete, la fel este destinul tragic al rasei noastre de a fi condamnată să moară de frig, în timp ce cea mai mare parte a substanței universului va rămâne atât de arzătoare, că în ea viața nu se va putea adăposti. Soarele, neavând nicio sursă exterioară de căldură, va emite fatal din ce în ce mai puține radiații generatoare de viață și prin aceasta, chiar zona temperată a spațiului în care viața poate exista, va trebui să se reducă încetul cu încetul și să alunece spre frig și spre întunecimile exterioare. Pe cât putem prevedea, ele vor continua să activeze până când frigul va fi ucis viața pe pământ afară dacă vreo ciocnire sau vreun cataclism, nu vor interveni și nu vor distruge viața mai curând, printr-o moarte mult mai rapidă. Acest destin în perspectivă nu e rezervat numai Pământului nostru. Alți sor vor muri ca și al nostru și viața care ar putea exista pe alte planete va avea și acolo același sfârșit fără glorie. Fizica ne ține același limbaj ca și astronomia. Căci, independent de orice considerație astronomică, principiul general al fizicii, cunoscut sub numele de-a doua legea a termodinamicii, prezice că universul nu poate avea decât un singur sfârșit, o moarte termică, atunci când energia totală a universului va fi distribuită uniform și când toată suprafața va avea aceeași temperatură. Temperatura aceasta va fi însată de joasă, că va face imposibilă orice viață. n are importanță pe ce cale se va ajunge la această stare finală, toate drumurile duc la Roma și sfârșitul călătoriei nu poate fi altul decât moartea universală. Dar atunci, la atâta se reduce viața? A cădea aproape din greșeală într-un univers care n-a fost făcut pentru viață și care, după toate aparențele, e complet indiferent sau chiar hotărât ostil. A rămânea cramponați pe un fragment de fir de nisip până ce frigul morții ne va fi nimicit, a ne pavana un timp de o oră pe teatrul nostru minuscul, știind foarte bine că aspirațiile noastre sunt toate condamnate la un eșec final și că tot ce vom fi făcut va trebui să piară împreună cu rasa noastră, lăsând Universul ca și când noi n-am fi existat? Astronomia pune întrebarea, dar cred că răspunsul trebuie să-l cerem fizicii, căci astronomia poate să ne demonstreze aranjamentul actual al Universului, Vidul și imensitatea spațiului și neînsemnătatea locului ce ocupăm noi în trânsul. Ea poate chiar să ne spună câte ceva și despre natura schimbărilor produsă de trecerea timpului. Dar trebuie să pătrundem adânc în natura fundamentală a lucrurilor, înainte de a putea spera un răspuns la întrebarea noastră. Iar aceasta nu mai ține de domeniul astronomiei. Din potrivă, ancheta aceasta ne duce de-a dreptul în inima fizicii moderne. Fragmentul de mai jos este scos din celălalt articol împrumutat de Bulgaran, publicat într-o mare revistă franceză și intitulat Evoluția e oare revolută? Ființele vii sunt departe de a fi capodopere. Cum notase deja Teofrast de Rezos, sunt în natură multe lucruri rău făcute. Sunt multe note false în pretinsa simfonie a adaptărilor, care ar fi lumea animală. Se cunosc animale care se împiedică în ghearele lor prea lungi, Altele care pot abia să se miște, abia să mănânce sau abia să se reproducă, în sfârșit, animale atât de defectuase și de greșit făcute, cât pot să fie așa cum sunt ele. Nedințatele și cetaceele sunt, spune Geno, colecții de monstruozități. Furnicarul merge prea greu pe ceoatele lui de gheare. Mezoplodul are dinți median și îndoiți înăuntru, care închid aproape cu totul gura. Leneșul are gheare așa de mari că nu poate să meargă și e silit să rămână agățat de ramurile arborilor. Iată păsări dăruite cu ciocuri straniu de incomode. Rincopsa cărui mandibură inferioară întrece cu mult pe cea superioară, anastomus cu ciocul deschis, catoul cu ciocul prea masiv, avoceta cu ciocul prea subțire. Iată tritonii ale căror coaste sunt așa de ascuțite că le găuresc pielea. Iată cetoniile crematoșilide și clavigeride, pe care o gură preastupată le face incapabile să trăiască fără ajutorul furnicilor. Iată fluturi, friganți și efemere, care n-au trompă. Iată larve și monstrilide, lipsite de tuc digestiv. Alături de aceste ființe, care abia trăiesc, iată încă ființe baroce prevăzute cu structuri fanteziste inutile și jenante. Rincoforus, cu gâtul peste măsură de mare, Macroftalmes, cu ridicole peduncule oculare, Sofoniofore, cu imitoare excrescențe frontale, acantocines, cu antene nedefinite. În prezența acestor creaturi schiloade, pocite, caricaturale, cum să nu convii cu ipoteza mutaționistă care face să iasă lumea vie dintr-o serie de întâmplări greu cenzurate de moarte. P.S. George Demetru la Ladima intră cumva și el în vreuna dintre aceste categorii de ființe, aparent desăvârșite, notate însă prin vreun minus sau prin vreun adaos, care face viața grea, imposibilă? Vreau să spui, talentul sau intransigența morală au ceva din surplusurile ridicule și periculoase ale unui Rincofores sau ale unui Macroftalmes sau ale unui Sofoniofore? Să fie într-adevăr poetul un exemplar sortit să fie fatal și greu cenzurat de moarte? Epilog 2. Povestit de autor De la întâlnirea din dreptul cercului militar, când arătându-mi o trecătoare banală și gândind la poetul nefericit, Fred Vasilescu simțise un gol în propria lui existență, nu ne mai întâlnisem. Adesea telefonam ca să văd dacă își ține făgăduia la dată. Până la începutul lui octombrie, nu se decise să-mi scrie întâmplarea aceasta din august, care îl tulburase atât. Poi mine e 1 octombrie, încep la 1 octombrie. I-am arătat că acesta e pretext de școlar leneș. Numai școlarii lăsători leneși se decid să învețe bine începând din ziua întâia trimestrului. Sau își fac frumos temele numai când inaugurează caiete noi. Poate că e adevărat, dar mai e și altceva. Eu un reprezentant al unei fabrice engleze de avioane în București și trebuie să mă ocup de el. La sfârșitul lunii pleacă. Într-adevăr s-a apucat să scrie. Mi-a arătat tot la telefon că merge greu că frazele se fac mai mari decât ar vrea el și își încurcă propozițiunile. I-am recomandat procedeul excelent al parantezelor și la nevoie al frazelor fără sfârșit. A râs și mi-a promis că așa o să facă. Pe la jumătatea lunii ne-am întâlnit la curse. Câștigase un premiu însemnat cu un cal în care pusese mari speranțe și era aproape fericit. Venind de la cântar după cursă, distrat de bucurie, m-a luat de brat și mi-a spus că trebuie să ne întâlnim, că vrea să-mi vorbească. Era oarecare incoerență în tonul lui, din pricina că era așteptat de un grup de tinere doamne și eu îl țineam în loc. Dar pentru că mi se părea totuși că într-adevăr vrea să-mi vorbească, am stăruit. Cum merge subiectul? Fluid, plutind deasupra momentului. Nu știu dacă e bine sau rău. Nu-mi dau seama dacă îți va fi de folos, dar abia aștept în fiecare zi să mă văd în odaia mea de lucru, la masa de scris. E o adevărată voluptate. Dimineața nu scriu, nu mai zbor. Cum sfârșesc masa, de la restaurant mă duc de dreptul acasă. Între 3 și 9 seara, căci numai atâta scriu pe zi, nu sunt acasă pentru nimeni. De multă vreme n-am mai fost atât de mulțumit. Ascultă, trebuie să-ți vorbesc. dă mâine un telefon. Și văcând un gest puțin pripit. Nu cunoști pe doamna Demetriade? Hai să te prezint. Am înțeles că bănuia că îl ține în loc ca anume ca să mă prezinte cum fac unii vizite riscate în timpul mesei, și-am refuzat mulțumindu-i. M-a bătut cineva pe umăr și m-am întors. Eu am fost colaborator al ziarului Le Progre de câteva ori deputat, care m-a apostrofat, amical și mirat. Ești prieten cu Fred Vasilescu?" Destul de surprins am fost eu de această mirare. Da, e un prieten foarte agreabil." Ei, ce spunea? Era radios că a luat două de mii de lei?" M-a luat în brațe, protector și cordial, și am pornit spre ghereta albă și spânzurata a potoului. Deși era o zi de toamnă frumoasă, cu albastrul înalt, era lume puțină, mai mult obișnuiții, ca să zic așa. M-a surprins a cu care fostul deputat și secretar general m-a întrebat despre prietenul meu. Cred că dacă Fred Vasilescu ar urmări să câștige bani, în primul rând n-ar ține grajd de cai de curse, nu? Mi-a răspuns cu un ton indiferent și ironic. Crezi? Cum să nu cred? Un graj de curse costă și nu aduce nimic. Mi-a repetat automat și poros. Crezi? fără îndoială că da. A început să-și însemneze cu creionul în program. De unde știi că Fred Vasilescu nu urmărește ceva cu grajdul lui? Ambiția puierilă de a figura printre proprietari? E adevărat că oarecare diferență de vârstă putea îngădui convorbitorului meu un ton de superioritate, exagera însă în maniera lui condescendent cordială. Dragă prietene, Fred Vasilescu ține cu orice preț ca la 40-50 de ani să devină membru al jochei clubului. Mi s-a părut o glumă dintre cele mai năzdrăvane din câte puteam auzi. Cum? Începe cu cai de curse la 25 de ani ca să pregătească o alegere peste un sfert de veac? Da, și nici atunci nu va reuși. Mi se părea cu adevărat și afirmația, iar nedumerirea mea era atât de evidentă, atât de profund sinceră, că fostul deputat s-a tulburat. Ascultă, dumneata nu ți de pe acum să fii membru al Academiei? Tot așa Fred Vasilescu își pregătește de pe acum alegerea la Jockey Club. Îmi venea să râd. Trebuie să spun mai tică că nici prin cap nu-mi trece să ajung la Academie. Dar, în sfârșit... Academia e a academie, fie ea și românescă. Dar jockey clubul românesc, iartă expresia, și încă să-ți faci un ideal din el, e orice ai spune, e puțin comic. Mai vârstnicul meu prieten era foarte iritat acum. Dumnezeu că membrii ai academiei au căzut la alegerea de la jockey club? N-am știut și, îngăduiem să-ți o spun, nu cred nici acum. Mi-a citat atunci nume care m-au nedumerit și a trebuit să convin. Bine, înțeleg, ați refuzat un scriitor. Sunteți oarecum consecvenți cu dumneavoastră. Dar Fred Vasilescu e un monden, ca să zic așa. În sfârșit, unul din ai dumneavoastră?" Fără să mă privească, în timp ce o colam tribuna spre padoc, mi-a spus cu o profundă convingere, cu un accent neașteptat și inexplicabil de grav și de hotărât. Dragul meu, băiatul lumânărarului, orice ar face, nu va fi niciodată membru al jochei clubului. Dar Minter ce mai vrea?" E imens de bogat, adică tată său. E tânăr, frumos, are femeile cele mai bine din București. Ce e prea mult, strică. Mărturisesc ca șanțeleg lucrurile și oricât de comică vi se părea ambiția de a fi membru al jocăi clubului, conveneam că fostul colaborator al lui Marghiloman are dreptate. Își nota acum că călăreții, deși nu juca, fiindcă era ruinat. Și pe urmă, noi nu înțelegem stăruința lui, acum când la aeroclub a devenit un factor important. De altfel, cred că niciodată Fred Vasilescu nu s-a gândit mai puțin la Jockey club decât în această lună. Din câteva convorbiri la telefon, am înțeles ce uimitoare descoperire a fost pentru el posibilitatea de eliberare prin scris. Refulând an de zile un mister ca pe un germen destructiv, în adâncul organic, închis cu taina lui, în ele însuși, ca și când ar fi fost încarcerat cu un dement, expresia devenită posibilă căpăta pentru el sensul unei evadări. Scriu, mă plimb prin casă, gândesc, mă trântesc pe divan, fumez, iar scriu. E o bucurie pe care nu ți-o pot povesti. Mă lămuresc pentru mine însumi. Și așa văzute, chiar suferințele trecutului capătă un soi de îndulcire care le face suportabile. O durere povestită e o durere, nu diminuată, dar armonioasă, Așa ca un soi de operație pentru care ești pregătit cu cocaină. Bucuria scrisului e mai tare ca eroina însăși. Și chiar la telefon i-am simțit prin voce frângerea de înjunghiat. Ah, dacă s-ar putea povesti totul! Căitele Pagini Mar de Coală mi le-a transmis tocmai o zi sau două după 15 noiembrie. Mi-a dat un telefon la gazetă. Diseară la nouă vine șoferul meu să-ți aducă o mapă cu toate prostile pe care le-am scris. I-am răspuns cu promptitudine. Astă seară, până mâine dimineață la nevoie, citesc tot ce mi-ai scris. Da, vrei să ne vedem mâine? Să-mi spui dacă notele ți pot fi de folos? Hai să luăm masa împreună mâine seară. Negreșit! Unde? Ai vreo preferință? Și-am fixat un restaurant în oraș. Vi la timp? Mâine de dimineață zbor. După masă dorm, iar la nouă seara viu să stăm de vorbă până dimineața, dacă vrei. Voi fi absolut punctual. La nouă seara n-a venit și nu va mai veni niciodată. La cameră se anunțase un discurs la mesaj de mare răsunet, dar un lungi lungise oratoria lui provincială, amenințând să ocupe toată ședința de după masă. Celălalt a trebuit să fie amânat, deci, pentru a doua zi. Culoarele circulare, cu fotolii și draperii verzi de-a lungul pereților, erau somnolente, iar la bufet plictisea la incoloră. Mi-am cumpărat țigări și am coborât de pe dealul mitropoliei prin șanțul în fundul căruia era aleia. Toamna târzie era frumoasă, însă în ziua aceea era o lumină galbuie, cețoasă, un cer scămos și scăzut, care nu lăsa fumul și mirosul de benzină al mașinilor să se ridice. Nu era frig, abia puțină omezeală. Iți colo, prin magazine, deși era numai ora patru, se aprindeau lumini. În dreptul bulevardului Regina Maria, plin de larmă și vehicule de tot soiul, Vânzătorii de ziare strigau ediție specială. Oricât au abuzat câteva ziare mici de aceste ediții, când unul dintre cele două cotidiane mari de informații scoate o ediție specială, nu poți să stăpânești un fior ca pentru o întâmplare, uneori imens dinamică, în care deinuirea sau voința sunt atinse ca de aripi mari nevăzute. Erau numai patru rânduri, cu litere cât nucile negre, cu o cerneală groasă care se lua pe degete. Groasnic accident de avion Aviatorul Fred Vasilescu a capotat, voind să aterizeze, din motive necunoscute încă, lângă Ciulnița. Autoritățile au plecat la fața locului. Cadavrul zvârlit din carlingă și decapitat e păzit de jandarmi. S-a deschis o anchetă pentru cercetarea cauzelor. Și cu litere mult mai mici urma jos o telegramă externă fără importanță. Se întâmpla în devenirea lumii ceva care nici când nu se va mai întâmpla. Dându-l brutal, aprig că nu-l voi mai vedea niciodată pe Fred Vasilescu, orice aș face, de ar frânge tot fierul din lume, de s-ar prăbuși sori, mă copleșea și mă înspăimânta ca infinitul sensibilizat. Fred Vasilescu nu bănuia că el însuși, chiar prin ce avea mai bun în el, era un exemplar menit să fie cenzurat prin moarte. Ziarele de a doua zi au adus coloane întregi de amănunte și numeroase fotografii, care de altfel erau ele însele un fel de moarte, Căci așa cenușii, poroase și cu liniile simplificate, nu mai un nimic din tânărul blond, obrazul limpede, cu trăsături regulate și evidente ca un cap de statuie grecească, doar cu fruntea puțin cam boltită deasupra ochilor verzi adânci. Cu atât mai puțin aminteau de acel corp vânjos din sportivitate diversă, complementară, cu mișcări mlădioase de haiduc tânăr, afemeiat și gânditor. Încercase, profitând de toamna prelungită, să bată recordul lumii de viteză pe 500 km pe un avion românesc din propria lor producție. Deși vremea era puțin schimbată, nu renunțase la zbor. Avea de făcut trei circuite deasupra barăganului ca să totalizeze kilometrii necesari. După întâiul, s-a răsturnat încercând să aterizeze din motive nebănuite pe care avea poate să le lămurească ancheta. Impresia produsă de moartea lui a fost adâncită și de faptul că abia cu două săptămâni înainte se prăbușise un tânăr locotenent, altas strălucit al aviației românești. Toate ziarele subliniau cu o dureroasă uimire că aviația românească intrase într-o adevărată serie îndoliată. Cortegiul mortuar într-o dupăamiază fără soare, dar nu rece, nici umedă, a scos lumea din casă ca o mormântare de tenor. A luat parte și unul dintre membrii regenței, prieten al familiei. Eu nu citisem așa cum îi făgăduisem caitele trimise chiar în noaptea aceea. Le-am descifrat cu prinsul numai în zilele următoare, într-o fierbere sufletească de bătălie. Nu știu dacă vreodată aș fi putut să aflu ceea ce constituia dubla lui existență, denunțată aci din capete de mărturisiri, din întorsături de frază, involuntare ca lapsusurile sau, cine știe, voite de el cu tensiunea de neînlăturat a unei fatalități. Abia în primăvară, după lungi dezbateri sufletești, m-am hotărât să aduc la cunoștință doamnei tema nu scrisului Fred Vasilescu. Tancul acesta care închidea în el calde încă dezbucium două existențe, îmi dădea un vac fior și prin această coincidență care făcea ca a doua zi după ce l-a încheiat, Fred să se prăbușească, a fost parcă o moarte amânată până la realizarea unui mod de perpetuare. Frenezia cu care el transpunea în aceste pagini ceea ce era transmisibil din existența lui, mă înfiora. De ce n aș spune că gândul unei sinucide amânate lung nu mi se pare incompatibil cu întâmplările din urmă? Și mai e și faptul că e foarte greu să știi dacă un aviator dintre aceștia care încearcă totul definitiv la început de tot nu e îndemnat cumva și de isonul unui gând de sinucidere. Căci Fred Vasilescu începuse pilotajul din 1926. Dar în sfârșit nu e decât, și e mult mai logic să fie așa, o simplă ipoteză dintre atâtea câte se pot face în asemenea împrejurări. Și ar trebui să-i atribui un soi de duplicitate, fie și dezinteresată, dar duplicitate prea brutală, presupunând că, deși hotărâse sinuciderea, tot mi-a dat întâlnirea cu atâta voie bună la masa de seară. Totuși, pe doamnate, n-am putut-o întâlni decât peste o jumătate de an, la începutul lui Iunie. A doua zi după incinerarea lui Fred Vasilescu, așa ceruse încă de pe când era în viață, plecase la Viena. Când îi se comunicase că e legătura lui și numai decât a fost pe șoptită sfătuită să se intereseze de Avera și mai ales de obiectele rămase, ceea ce a refuzat, fără să spună o vorbă, cu ochii duși s-a mulțumit să dea procură unui avocat. În câteva ceasuri a aranjat totul pentru plecare, lăsând pe asociata ei și mai ales pe ajutoare la conducerea magazinului și atelierelor. Trecusem pe la ea pe acasă de câteva ori și nu primisem decât lămuririle vagi ale servitoarei, o femeie aproape bătrână, cu un aer de guvernantă. Îmi lăsat adresa cu rugămintea de a fi înștiințat data ce se întoarce. Într-adevăr, am fost vestit printr-o scrisoare a doamnei chiar, care îmi da și ora la care pot veni. De două săptămâni ploaie într turuna și pavajul orașului era necontenit spărat de repăiele relativ liniștite. Spre seară, ploaia înceta, iar crepusculul târziu avea inutile luminișuri de sidef. Ochiurile de apă prin băltoace măsurau golurile pavajului, iar noaptea se anunța umedă, cât și vegetația, îmbelșugată după atâtea zile de ploaie, rămânea apoasă. Revederile acestea sunt penibile prin începuturile convorbirii. În mașină aveam un trac de actor. să ne contenit teamă că n-ai să găsești tonul just, gestul potrivit a privire e ca un joc de loterie. Te întrebi dacă ai să aduci vorba despre cel mort, dacă e locul să iei o mutră îndurerată sau ești obsedat de ideea de a nu juca din potrivă teatru. Am urcat șovând treptele înguste de beton până la etajul al doilea al casei din parcul Filipescu. Mi-a deschis singură, fără să-mi spună o vorbă, dar zâmbindu cu prietenie, cu o mișcare nervoasă de identificare. După ce am lăsat cotul în vestiarul îngust ca o celulă, am trecut în camera mare cât un hol, aranjată nepotrivit gusturilor comercializate ale proprietarei de magazin de mobilă modernă. Un divan larg, în colț, așternut cu un covor caraman lău, o masă joasă făcută dintr-o tipsie cât o roată de car, dar aramă bătută. Deasupra, etajere negre, nelăcuite, ocolind pereții încesate de cărți. Alte etajere, tot negrumat, umpleau și ceilalți pereți. Pe ele fel de fel de obiecte, amintind probabil câte ceva. Camera ar fi avut înfățișoarea unui birou, dacă în mijloc n-ar fi fost o masă de sufragerie pătrată, acoperită cu un șal mare de tot, din cele cu care se acoperă pianele. În schimb, biroul era un soi de miniatură, abia mai înaltă de o jumătate de metru, la care se sta pe un taburet ca de pian. Un bufet mare de tot reprezenta sufrageria propriu zisă Un ucenic fierar de resu, un portret de Marius Bunescu și un pod în munte de Sion erau printre alte tablouri. După ce m-am instalat într-un mic fotoliu de lemn negru, funinginos parcă, m-a întrebat nedumerită de ce îmi rotesc privirea atât de mirat. Mi se pare atât de ciudat și atât de conform unui proverb ca dumneata care ești socotită printre cei care au introdus mobila cubistă la noi să păstrezi mai departe mobilierul vechi. Îmi închipuiam că voi găsi aici totul schimbat într-un adevărat studio, acel gen de cameră modernă care folosește de sufragerie o daie de lucru, o daie de primire, în sfârșit de toate, în afară de o daie de dormit. Zâmbea cu fluiditate și cu o participare totală, va gându rată ca de obicei. Dacă vrei, e un studio în intenție, căci corespunde definiției dumitale prin arhitectură, dar mobila n-aș putea să o schimb niciodată. Am privit-o mirat, luni din cutia cu țigără ferită. Niciodată? Și de ce? Nu știu. Mi-ar părea că am murit. Dar nu o înțeleg deloc. Nu pot să mă explic. Dar din interiorul acesta, care e viața mea, nu aș putea schimba niciodată nimic. N-ai fost ispitită să-l înlocuiești cu acea minunată decorativă modernă? Și mie îmi place nesfârșit mobila modernă. Și s-a completat ca în paranteză Bineînțeles când nu e de prisos strâmbată și împovărată În loc de ornamentația veche de flori Cu muchii inutile și cu temelii greoaie Care nu înseamnă niciun câștig pentru frumusețe Dar poți să-ți schimbi familia Chiar dacă o găsești puțin de Poate că e și o slăbiciune a mea Nu știu dacă e un fel de oroare de necunoscut și nou Sau mai mult o înrădăcinare în ceea ce a fost Sufăr când se strică un obiect vechi și-o voi nesfârșit când trebuie să înlocuiesc o slușnică obraznică sau leneșă, numai la groaza că nu voi mai vedea un obraz care mi-e familiar, fie și în rău. Credem la început că va trebui să mă explic asupra vizitei mele și era ceea ce mă preocupa pe drum, dar i s-a părut foarte firească și n-a fost nevoie de nicio justificare. Am întrebat-o pe unde a călătorit. V-a fost dor de București? Părea foarte încurcată și puțin iritată. Uite, trebuie să te contrazic numai decât. Nu-mi place tot ce e al meu, chiar și orașul acesta de pildă. Nu. În străinătate e totul larg. Poți respira în voie. Nu-ți împiedică prea mult privirea, să zicem, ca să ieșite în mijlocul străzii. Nu te apasă nimic. Totul e curat, înalt, spațios. Și pe urmă, noutatea străină e totală. Nu e ca o spărtură sau o cârpitură în ceea ce a fost. Nici o clipă nu m-am gândit la București. Dar de odăile acestea ale mele și de lucrurile de aici, îmi era un dor stupid. O privesc și sunt sub obsesia descrierilor lui Fred Vasilescu. Stă de-acurmezișul divanului. Părul desfăcut în plete scurte, de un castaniu strict, îi acoperă urechile și îi subliniază fruntea puțin prea dreaptă, perpendiculară pe tâmple. Cu adevărat, linia de jos a maxilarului, de la bărbia rotundă la ureche, este de o desăvârșire ușoară de arc destins. Orbitele puțin neregulate, cam adânci și întunecate, sunt înviorate de albul catiferat al corneiei, iar albastrul viu al irisului e acoperit uneori de genele lungi. Gura puțin severă, regulată, dar fără puritatea convențională a desenului, e ușor contractată și mobilă. Poartă o ochie neagră încheiată cu nasturi mari într-o parte, care îi lasă gâtul gol, bine înrădăcinat în buz, în jos ca un trup de șarpe când îl privești din față. Din profil, gâtul acesta e și mai frumos, căci pare scurt la ceafă și prelung sinuos dinainte. Jocul vizibil al tendoanelor, încheiate limpede la capătul pieptului, le face să arate foarte tânăr. Umerii rotunzi îi sunt aduși în față, acum când a încrucișat mâinile peste genunchi fără nodozități, de la suprapunerea cărora, picioarele cad unul lângă altul, drept în jos, cu pulpele suav înălțate, în întinși, fumurii, care îngăduie să se străvadă pielea. Rochia cade de desubt, la marginea divanului, drept în jos, lăsând puțin descoperit din coapse cât ajung ciorapii, fără însă ca de la mine să le pot vedea pielea. Și această libertate ghicită a coapselor dinspre podea e ca o înrădăcinare a feminității ei, în materie, și în viața care curge cu legile și instinctele ei. Ai de gând să pleci din nou? Mi se pare mai bună formula asta. Simt că un plural ar părea scrobit în fața acestei femei adevărate. Cred că da, numai atâta nevoie de mine aici. Magazinul și atelierele au început să se resimte de concurență, căci toate fabricile de mobile și-au modernizat producția. Și pe urmă totul se resimte de stagnarea aceasta. Trebuie să ajung chiar fără tranziție, de vreme ce testamentul e de domeniul public acum. Cu familia lui Fred Vasilescu ai avut dificultăți? Protestează jicnită, fără niciun gest, numai privirea i s-a întunecat mistuită. Nu, nici urmă de dificultate. Chiar în seara înmormântării... O întrerup nervos. Ai fost la înmormântare? Genele au căpătat un soi de mișcare de deschidere, sprâncenele s-au înălțat în accent circumflex. Și pe urmă mă privește cu recunoștința oricăruia dintre cei care au iubit pentru cei ce se interesează cu simpatie de dragostea lor. În schimb, vocea ia acum ceva mai tăiată de respirația reținută parcă. Am fost." Și, după ce rămâne un timp îndelung răsfrântă în ea însăși, răia cu un ton de mărturisire. Am suferit mult că n-am putut fi lângă criu tot timpul, nici urmări de aproape convoiul. Eram într-o mașină închisă cu ferestre mici, alergând și așteptând dricul la fiecare răspântie. Gândul că el e întins acolo, acoperit, mă frângea, mă exaspera. Cred că dacă ar fi fost înmormântat și nu incinerat, n-aș fi putut pleca acasă lăsându-l singur, parcă fără apărare, paralizat în cavou. Vorbește rar de tot, prin fereastra larg deschisă, pătrunde înserarea umedă de afară. Rochia se lămurește vag în umbră, dar fața apare palidă și micile reflexe mătăsoase ale ciorapilor. E mai bine așa, s-a ridicat în fum, tot i-a plăcut atât de mult să zboare. Când au aflat ai lui de testament? Nu răspunde numai decât, simt material că gândește însă. Se vede că, după întoarcerea de la cimitir, căci seara au venit în doliu mare la mine mama și sora lui. Servitoarea nu vrea să lase pe nimeni înăuntru. Spunea că se bolnavă. Stăteam cu fața în jos pe divan, plângând tot ce nu putuse se împlânge pe stradă. Ele au stăruit să intre și, când m-au văzut năucită de durere, au început și ele să plângă din nou. Și cu o nesfârșită părere de rău. Dacă m-ar fi iubit puțin... Crezi că nu te-ai iubit? Nu m-a iubit Mă părăsise de doi ani Mă evita, mă umilia. Totuși, testamentul Desigur că nu avea o avere personală prea mare Oricum, să desprinzi din lumea întreagă pe cineva Să alegi din tot o ființă anume Averea pe care a lăsat-o e destul de mare Un avion, automobilul, cai de curse Un teren mare în apropierea orașului Pe care îl cumpărase nu știu de ce Dar asta nu dovedește nimic era prea bun, avea remușcări, știa că îl iubesc. Uneori îmi părea și mie că, în ceea ce simțea el pentru mine, ieșea altceva decât bunătate și recunoștință de bărbat iubit fără limită. Încercam să mă conving și mă loveam ca de o bară de fier, insultată, uneori bruscată de el. Mai târziu renunțasem. Tacând de lung, înțelegând cât de puțin bănuie cuprinsul caietelor pe care le-am adus în fășurate și sunt ispitit să-mi închipui printr-o anticipare frământarea și uimirea ei când le va citi. Ei voi lăsa, desigur, originalul. După un timp, întoarce comutatorul și o lumină tare readuce la suprafață din noapte acest studio demodat și pe femeia de pe potecile neexistenței. S-a întors de la ușă și s-a așezat acum într-un fotoliu jos. Stă cu picioarele unul peste altul, cu talia puțin sucită, căci se în cotul drept și își sprijină capul în palmă. Sub neagră, de la șold la genunchi, îi se lămurește coapsa tare întinsă. Deși rochia e ceva mai lungă decât cele scurte impuse de modă, totuși abia trece de genunchi, acum când stă jos. Picioarele în ce de mătase fumurii sunt lungi și de o formă cu totul deosebită. Nu sunt nici groase, nici subțiri și nici gradat rotunjite ca niște popice. Sunt vânjoase și parcă din planuri diferite, cu muchiile topite și niciun moment fixate într-o formă anume. Jos la glezna mică și nesigură, conturul ar putea fi un vag și delicat trapez pe care să-l prinzi între arătător și degetul mare, cât ai urca în sus, trapezul s-ar lărgi treptat, rotunjindu-și formele. Parcă în forma lui din tâi, de la jumătate în jos, sculptorul a tăiat cu lopățica un plan mai lat în afară, unul mai scurt înăuntrul pulpei, în al treilea și scurt și îngust înapoi. Numai în față o linie aleargă lung de la genunchi la vârful pantofului ca un picior de te dictando. Apropiat, aș spune că pulpa înaltă, caldă, e oferită într-un cornet de mușchi, vag dreptunghiular, ușor sucit, vag paralelipipedic, lărgit sus cu finețe. Dă o impresie de robust și mlădios ca un picior de sălbăticiune. Jos unde cambrat e gata să intre în adăpostul pantofului, două vine mari și incerte, pe care nu le vezi cum au pornit din gleznă, trădează prin ciorap un animal de rasă. Îmi oferă o nouă țigară pe care o iau în gândurat. Îmi amintesc apăsător toate descrierile amantului ei și istăruitoarea mențiune că e mereu fierbinte. Îmi zâmbește cu acel romb pe care l-a identificat el, încadrându-i gura îndurerată. Nu numai indiferența și trupul, dar și duioșuia ei de soră, privirea și atenția ei, modul în care întinde țigările, până și melancolia și bunătatea acestei femei sunt sexuale. Femeia iubită de toți bărbații. Nu știu de ce acum simt nevoia să folosesc pluralul de politețe ca să încerc sufletul, cum a încerca apa adâncă aruncând în ea o pietricică. Doamnă, știți că în ultimul timp am fost prieten cu Fred Vasilescu. Din cât am înțeles că ce vorbeam adesea, cred că vă iubea mult, foarte mult. A ridicat neîncrezătoarea din umeri. Știi, vreodată, ai dumneata impresia asta? E pentru mine o certitudine. Nu poate să fie adevărat. Uneori și mie mi se părea că mă iubește. Erau gesturi care trădau parcă, acesta e cuvântul adevărat, o iubire pătima și ascunsă. Și cum vă explicați atunci faptul că vă ocolea? Dar ce ipoteze n-am făcut? Cât nu mi-am ars mintea în îndoiel de tot soiul? Nu știu ce ar fi putut să fie. M-a chinuit uneori până și bănuia la stupidă, răscolitoare, că într-un accident de automobil sau avion, vreo rană i-a interzis pentru totdeauna să mai poată fi bărbat. Îmi vine greu să-i spun. Te rog, spunem sincer, ce-ai fi făcut atunci?" Dar îmi dau seama că, lipsită și de solemnitate și de familiaritate, femeia aceasta e totuși mlădioasă psihologicește, ca o panteră gânditoare. L-ai mai fi iubit atunci?" Și surând, îmi răspunde fără pic de șovăială. Da, îți mărturisesc că m-am gândit de multe ori. E bine, l-aș fi iubit și atunci. Oricum, dacă ar fi privit cu admirație altă femeie, aș fi suferit și atunci." Iubirea mea era asta și mai era și altceva, cu neputință de înțeles. Sufletul omenesc este alcătuit în afară de instincte și dintr-o funcție creatoare de iluzii despre care nu poți să știi când devin autosugestii și orice sinceritate trebuie suspectată numai cu măsură. Îmi aduc aminte și mă fâlfie în gând, ca un refren amintitor, pasaje din conferința citată a lui Sir James. Universul ne înspăimântă prin imensitatea nesocotită a depărtărilor lui. Prin lungimea de neconcepută a perspectivelor de timp, care reduc toată istoria omenirii la durata unei clipiri din ochi, prin extrema noastră singurătate, prin neînsemnătatea materială a locuinței noastre în spațiu, a milioana părticică dintr-un bob de nisip, printre toate babele de nisip ale tuturor țărmurilor din lume. Dar mai presus de toate, mi se pare universul îngrozitor pentru că pare indiferent față de orice fel de viață, la fel cu a noastră. Emoție, ambiție și succes, artă și religie, toate par de potrivă de străine planului lui. Pentru aceste motive mi se pare imposibil ca universul să fi putut fi conceput la origină cu intenția de a produce viața. Femeia aceasta tânără din care radiază pătrunzătoare unde nervoase, de parcă e învăluită într-o aură a sexualității, va mai fi răsturnată pe pat. Picioarele acestea Cine știe, desfăcute, se vor mai frânge de voluptate, iar mâini bărbătești vor mai tresări de căldura acestor coapse care dau fiori fluizi poate tocmai pentru că simți că firul viu al gândirii acestei femei trece și prin rădăcina lor gingașă. Negreșit! Toate acestea sunt posibile numai pentru că atomul de carbon are șase electroni, unul mai mult decât cel de bor și unul mai puțin decât cel de azot. Ceea ce e poate mai greu de explicat, e cum electronul acela, al șaselea, se poate gândi pe sine însuși și iubirea lui. Căci aceasta e voluptatea, conștiința voluptății însăși. Mă ridic și mă duc pe scaunul din colț pe care am pus sulul caietelor. Alături e un aparat de radio ca o colivie ermetică. Îmi spune cu vocea scăzută, bănuind că vreau să umblu la el. Nu merge, l-am sfărâmat. Eram în timpul mesei, și din cutia aceasta am aflat vestea morții lui. O frază spusă răspicat și indiferent, cu leasă parcă din văzduh. De atunci, niciodată nu l-aș mai putea asculta. Îi aduc etele și mă privește nedumerită. Doamnă, pentru un roman al meu, Fred Vasilescu mi-a scris câteva amintiri din viața lui. Cât că vă vor interesa? A devenit albă cavarul. Nu mai poate respira. Toate caietele astea întregi? Da. Le-am pus pe colțul mesei și m-am așezat pe scaun. Le-a luat cu mâinile crispate și întrebările mele nu o mai găseau. Până când mai rămâneți în București? Nu știu, foarte puțin. Dintre prieteni ați mai întâlnit pe cineva? Nu. Acum vreo două săptămâni m-a întâlnit doamna Demetriade și m-a întrebat dacă v-am văzut. Spunea că vrea... S-a ridicat fremătând în interior, cu mâinile chinuite, cu privirea mistuită de nerăbdare. Te rog, fii bun! Lasă-mă cu caitele acestea!" Și tremura mâna pe ele. De trei ani n-am vorbit cu el. M-am ridicat și în prag mi-a strâns recunoscătoare mâna în mâna ei fierbinte. Cred că nici n-a închis bine ușa și s-a năpustit asupra textului. Pe potecile lunecoase ale amănuntelor și ale interpelărilor, va găsi reazem și o mai adâncită deslegare, va afla ceva mai multă împăcare decât acea sete care nu se poate potoli în vis. De altfel, când e un acord aproape unanim asupra relativității spațiale, de ce n-am crede că sistemul de repercutare al cauzelor nu poate afla nicieri un punct absolut? Taina lui Fred Vasilescu merge poate în cea universală, fără niciun moment de sprijin adevărat, așa cum singur a spus o parcă, un afluient Urmează legea fluviului. Ați ascultat Patului Procust de Camil Petrescu. A citit Ana Levârdă.